Вона в жіночому монастирі. О, не доведи, Господи, що хвилини на неї чигають смерть, муки ще гірші від смерті. Найда замислився, що ж робити? Не можна залишити її там саму. Поїхати, привезти сюди, або відвезти додому до батька. Але козак одразу ж відкинув цю думку. Хоч би там що, а в цей час він не залишить війська ні на одну хвилину». Доля України лежить на Терезах, і якби зараз він почав думати про свої почуття, самій дарині було б соромно за нього. Залишається одно послати за нею невеликий загін і прохати прибути сюди, Мотронинський монастир, поки що тут найнебезпечніше місце. Заспокоївшись на цій думці, Найда пішов до монастирських стін, щоб разом з полковником віддати останні розпорядження. А тим часом Залізняк, оглянувши монастирські стіни, вийшов за ворота подивитися ще на вали і шанси, споруджені за його вказівкою на деякій відстані довкола монастирських стін. Тепер увесь простір між стінами і валами був заповнений людом, переважно жінками і дітьми. Дехто тулився на возах і під возами, інші просто на землі, на розстелених свитах. Біля кожної сім'ї лежали клунки, все, що люди встигли захопити з собою. До деяких возів були прив'язані воли, корови, а подекуди стояли, збившись купою вівці. Людський гомін перемішувався з меканням овець, ревінням корів і кукуріканням півнів. Збоку можна було подумати, що навколо монастирських стін розташувався велетенський ярмарок. Якби обличчя людей, що сиділи гуртками, не були такі сумні, Якби в загальний гумін не вривалися сльози й стогнання жінок та дітей. Коли до валів під'їхав залізняк, усі перешіптуючись шанобливо поскидали шапки. Полковник оглянув укріплення і повернув назад. Біля варіт його зустрів козак і повідомив, що до пана полковника з дуже важливою звісткою прибули ковалі. «Ну, то веде їх сюди, в сторожку», – наказав Залізняк, і зайшов у невеличку келійку монастирського сторожа. За хвилину туди увійшли двоє високих на зріз запорожців, і, вклонившись Залізнякові, гучно мовили. «Здоров був батьку. Доброго здоров'я, діти!» – приязно відповів полковник. «Ну що, скінчили роботу?» «Скінчили, все сховано недалечко, у вовчому байраці. А скільки?» Тисяча шабель та нажив з чотири тисячі, та наконечників до списів тисячі дві. Славно, добре попрацювали, не гріх і почарці. Зараз не треба, батько, нап'ємося в панських замках хмільного пива. Дай Боже, а що ви ще скажете? Піймали двох шпигунів польських. Шпигунів? Здивувався і стривожився залізняк. Де ж, як? Та в лісі ж, хотіли нас вистежити. Ну і що ж? Не вдалося, вартовий спіймав, ми хотіли їх там самі порішити, а потім подумали, що може ти розпитаєш їх про що. Добре, а хто ж вони? Брехали багато, ну, та сам побачиш, хлопець і дівчина. Хлопець і дівчина? – перепитав Залізняк. Та ось вони тут з нами, зараз приведу. Мовив один із запорожців, вийшовши за двері, повернувся з Прісею і Петром. Коли залізняк побачив їх, у нього мимохідь вирвався вигук здивування, він швидко підвівся і, підійшовши до дівчини, взяв її за руки. Пріся дуже зблідла і схудла за час свого полонення, та коли побачила полковника, її змарніле личко зашарилося ніжним рум'янцем, а очі засяяли незвичайним щастям. «То це шпигуни?» – промовив Залізняк, з любов'ю поглядаючи на Петра і Прісю, і з посмішкою озирнувся на Запорожців. «Та як вам таке на думку спало? А ти, Петре, чого ж не сказав їм про мене?» «Та вони, лобунь, казали», – зніяковіло зауважив старший запорожець, – «дівчина й перстень твій показувала, але ми не повірили, за таких, бач, обставин попалися, вночі підповзли до нашого яру, видивлялися, винюхували». «Гай-гай!» – усміхнувся Залізняк. «Як можна було подумати на таку красуню, що вона шпигунка?» Він ласкаво взяв прісту за підборіддя і збентежена дівчина спеленіла ще більше. «Ну, та слава Богу, що хоч живими до мене привезли!» «І як це тобі Петре надало до них?» – підморгнув у бік запоросів.